Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Слово». У студії Олена Загаревич і Олексій Богданович. Олено, як сказати правильно? Доступ до сервера чи до серверу? Відповідно до правил правопису української мови, має бути сервера. Але це ще треба перевірити. На жаль, в 11-томному тлумачному словнику цього слова немає. Тож доведеться пошукати в інтернеті. Дуже незручно, адже чимало наших слухачів не мають удома цього словника. Та й до інтернету не всі мають доступ. Справді, часом найдосвідченішим мовцям буває важко зорієнтуватися, яке обрати закінчення: а чи у? Для таких навіть часто вживаних слів, як «будинок», «телефон», «автобус» і «не помилитися». Правильно казати «будинку», «телефону», але «автобуса». Може, нагадаємо слухачам це правило і наведемо приклади, щоб допомогти уникнути помилок, бодай у тих позиціях, які легко запам'ятати. А можна і без правил обійтися. Я вже відчуваю, як наші слухачі обурені самим словом правило. Мовляв, ще чого вчили-вчили ті правила в школі, а тепер ще й у вихідний слухай про це по радіо. Гаразд. Тоді спробуємо з'ясувати основні підходи. Тобто, чим ми керуємося, обираючи закінчення родового відмінка однини для іменників другої відміни чоловічого роду? Але спробуємо обійтися без складних визначень і пояснити просто. Добре. Скажу просто. Йдеться про всі іменники чоловічого роду, за винятком тих, що у називному відмінку мають закінчення «а» – «я». Останніх порівняно небагато, а таких, що закінчуються на приголосний чи на «о» – тисячі слів. Часом від вибору закінчення залежить значення сказаного. Так, наприклад, чоловіче ім'я Роман завдяки закінченню У раптом перетворюється на літературний жанр. Давно не бачив Романа, але я ще не прочитав цього роману. Назва рослини Козелець – Козельцю, на назву населеного пункту Козельця. І навпаки, закінчення А у слові Юпітер перетворює освітлювальний пристрій на цілу планету. Щоб уникнути небажаних збігів, слід скористатися такими рекомендаціями. Закінчення «а» або «я» мають назви осіб, власні імена і прізвища, а також персоніфіковані предмети та явища. Наприклад, назви осіб – козака, промовця, робітника, студента, тисляра, Учителя, власні імена і прізвища Андрія, Дмитра, Франка, Дорошенка персонажі казок і легенд вітра, ліса, мороза тощо Назви тварин і дерев ведмедя, вовка, коня, дуба, граба, ясеня а також назви предметів та архітектурних деталей скажімо, замка, малюнка, ножа, олівця Піджака, плаща, портфеля, стола. Але й столу залежно від наголосу карниза, еркера, портика. Закінчення А і Я притаманні назвам населених пунктів і планет. Наприклад, міста Берліна, Голосієва, Житомира. Києва, Лондона, Луцька, Миргорода, Новгорода, Парижа, Святошина, Тернополя, Харкова. Планети Марса, Меркурія, Нептуна, Плутона, Урана, Юпітера. А також географічні назви річок з наголосом у родовому відмінку на кінцевому складі. Та власні назви із суфіксами присвійності ОВ, ІВ, ЄВ, ІН, ЇН. Наприклад, Дінця, Дністра, Іртиша, Кулгуєва, Любичева, Остра, Псла, Тетерева. Але слід зауважити, що населені пункти, назви яких складаються із двох слів, мають закінчення у «ю» – Давидового броду, Зеленого гаю, Красного лиману, Кривого рогу, Червоного ставу, Широкого яру тощо. Назви мір довжини, ваги, часу, назви грошових знаків і загалом числові назви також мають закінчення «а», «я», «гектара», «рама», «метра», «місяця», «відсотка», «тижня», «долара», «рубля», «фунта стерлінгів», «десятка», «мільйона», «мільярда». Слід зазначити, що з цього правила є два слова-винятки «віку» і «року». Назви місяців і днів тижня мають закінчення «А», «Я» – понеділка, вівторка, четверга, січня, березня, червня, вересня, але виняток лютого. Назви машин та їх деталей також мають закінчення «А», «Я» – автомобіля, дизеля, комбайна, мотора, поршня. Ці ж закінчення характерні для термінів іншомовного походження, які означають елементи будови чогось, конкретні предмети, геометричні фігури та їх частини, а також українські за походженням суфіксальні слова-терміни, наприклад, «атома», «катода», «конуса», «радіуса», «ромба», «сегмента», «сектора», «синуса», «шківа» тощо, а також «відмінка», «додатка», «займенника», «іменника», Трикутника, чисельника, числівника. Тобто, як бачимо, закінчення «а-я» у родовому відмінку характерні для тих іменників, які називають істоту. Щось одиничне із чіткими обрисами, що можна порахувати, або вказують на відокремлену частину від чогось цілого. А зараз ще згадати слова із закінченнями «у» і «ю». Найперше слід зауважити, що такі закінчення властиві назвам речовин, маси і матеріалу. Азоту, асфальту, бальзаму, борщу, водню, воску, газу, гіпсу, граніту, квасу, кисню, льоду, меду, піску, пороху, сиру, спирту. Але, як виняток, ми кажемо «хліба». Наступна група – це збірні поняття, а також назви сортів плодових дерев. Альбому, ансамблю, атласу, батальйону, березняку, вишняку… Гаю, гурту, загалу, капіталу, каравану, каталогу, кодексу, колективу, лісу, оркестру, парку, полку, реманенту, рою, саду, тексту, товару, хору. Належать сюди і назви кущових і трав'янистих рослин – барвінку, буску, буркуну, гороху, звірубою, молочаю, очерету, чагарнику, щавлю, ячменю, кальвілю, ренету. Ренклоду, а виняток із цього правила – вівса. Назви будівель, споруд, приміщень та їх частин, крім назву архітектурних деталей, також мають закінчення у «ю». Будинку, вокзалу, ганку, даху, заводу, залу, замку, каналу, коридору, магазину, мезоніну, метрополітену, молу, палацу, поверху, сараю, Фіну, універмагу, шинку. Винятки з цього ряду переважно з наголосом на закінченні. Бліндажа, гаража, куреня, млина, хліва. Обидва закінчення «а», «я» та «у», ю, приймають іменники «мосту» і «моста», «плоту» і «полота». Це залежить від наголосу у слові. Назви установ, закладів, організацій мають закінчення «у» або «ю». Архіву, інституту, клубу, комісаріату, комітету, університету, штабу. А ще сюди належить переважна більшість слів зі значенням місця, простору тощо. Скажімо, абзацу, валу, байраку, краю, лиману, лугу, майдану, полігону, рову, ручаю, світу, яру. Винятками з цього ряду є слова «горба», «хутора», «ліска», Майданчика, ставка, ярка Явище природи також мають закінчення у Ю Вихору, вогню, вітру, граду, грому, дощу Жару, землетрусу, інею, морозу, туману, урагану, холоду Назви почуттів стоять поруч із назвами стихій Болю, гніву, жалю, страху Назви процесів, станів, властивостей, ознак, формацій, явищ суспільного життя, а також загальних і абстрактних понять завжди матимуть закінчення «у», «ю». Архіву, бігу, виду, голосу, дисонансу, експорту, інтересу, клопоту, лету або льоту, мінімуму, прогресу, ритму, світогляду, толку, хисту, шуму. Винятками є ривка, стрибка, стусана. Терміни іншомовного походження, що означають фізичні або хімічні процеси, частину площі тощо, а також літературознавчі терміни, мають такі ж самі закінчення – аналізу, електролізу, імпульсу, синтезу, епосу жанру, міфу, образу, реферату, роману, стилю тощо. Назви ігор, танців та абстрактних творів мистецтва, наприклад, музичних, кінематографічних, належать до цієї ж групи. Балету, вальсу, джазу, танцю, тенісу, хокею тощо. Винятки з цього – вірша, гопака, козачка. Такі ж закінчення мають більшість складних безсуфіксних слів, крім назв істот. Наприклад, предмети побуту культури тощо. Скажімо, водогону, живопису, родоводу, рукопису, суходолу, трубопроводу. Але і тут є винятки – електровоза і пароплава. Закінчення «у-ю» – вживаються у переважній більшості префіксальних іменників із різними значеннями. Крім назв істот вибою, випадку, вислову, відбою, відгуку, заробітку, затору, запису, опіку, побуту, поштовху, прибутку, прикладу, розділу, сувою, усміху, успіху. Але є й виняток, а саме – Заголовка. Так само вимовляються і назви річок, Озер, Гір островів, півостровів, назви країн, областей, штатів і таке інше. Ось, скажімо: Амуру, Бугу, Гангу, Дунаю, Нігеру, Нілу, Рейну, Сейму, Хоролу, Байкалу, Світізю, Чаду. Эвересту, Эльбрусу, Памеру, Уралу, Кипру, Криту, Родосу, Сахалину, Алжиру, Афганистану, Казахстану, Египту, Ираку, Китаю, Донбасу, Эльзасу, Кавказу, Сибиру. отже, обираючи закінчення родового відмінка для іменників чоловічого роду в однині, маємо пам'ятати, що вибір цей залежить переважно від значення слова, але часом від наголосу, а часом і від його будови. Можливо, краще запам'ятати засади допоможе і те, про що вже йшлося на початку програми. Ви маєте на увазі багатозначні слова або омоніми, у яких закінчення допомагає розрізнити значення, так? Саме так. І таких слів немало. Скажімо, у назві міста Алжир І у назві країни Алжир Закінчення будуть різні Візит делегації до країни Алжиру Почався з прибуття до її столиці Алжира Так само кажемо Алмаза, коли це коштовний камінь Алмазу, коли йдеться про мінерал Акта про документ Акту про дію Апарата про прилад Апарату про установу Блока у техніці – блоку, якщо йдеться про політичне об'єднання. У мене на борщ немає буряка, але зібрали урожай цукрового буряку. Можна сказати, піаніст підійшов до свого інструмента, коли йдеться про конкретний предмет, і набір інструменту для ремонту. Мені ще не надіслали рахунка про документ. І діти тільки вчаться рахунку, коли маємо на увазі дію. Отже, закінчення обрати «Так складно саме тому» що ми маємо аналізувати значення слова. Іменники ж у нашій мові називають і конкретні речі, і абстрактні поняття. Мають багато таких значенєвих груп. А у цих групах є ще й винятки. То який же вихід? Я б радив перш за все уважно поставитися до тих слів, які ми часто вживаємо. Це стосується наших побутових розмов і професійної діяльності. З'ясувати позиції, у яких ви вагаєтеся, допоможе словник. Адже, якщо ви помічали, будь-який тип словника – орфографічний, перекладний, тлумачний, термінологічний – наводить закінчення родового відмінка для іменників чоловічого роду другої відміни в однині. Проте, і розуміння правила теж не зайве. Чимало слів поповнюють нашу мову. Часто це слова іншомовні. Інколи ми не можемо відшукати їх у словниках. І тоді доводиться діяти на власний розсуд, застосовуючи, звісно, правило. Тому, до речі, слід казати сервера, комп'ютера. Адже йдеться про речі, які фізично існують. Нарешті я отримав відповідь на своє запитання. Тому що додати, що сервер – це також програма, яка є тільки в мережі інтернет. Тож, часом, хоч і дуже рідко, це слово має закінчення «у» – серверу, так само як сайту. Адже комп'ютерні програми існують тільки в мережі. Їх неможливо застосувати ніде, крім комп'ютера. Щодня творимо мову, тому і немає у цій справі дрібниць. Навіть одне правило про закінчення одного з відмінків заслуговує на увагу. Гарна, правильна мова не лише робить спілкування нашим приємним, а й упорядковує суспільне життя. Свої міркування з приводу розвитку сучасної мови, а також про зауваження і побажання, повідомляйте нам на адресу Програма Слово Національна Радіокомпанія України Хрещатик 26, наш поштовий індекс 01001, або ж на електронну скриньку літравликенрсію.гокрапкаю з позначкою до програми Слово. Автор передачі Олена Ткаченко. Режисер Лариса Уласовська. Звукооператор Людмила Будко. Щасти вам! До нових зустрічей!